Espera, você fica aqui preenchendo as rachaduras? Ah, isso? Não, não, não, não, eu tenho medo de tocar nessas coisas Quem conserta tudo é o Hernando Quem é Hernando? Eu sou o Hernando e não tenho medo de nada Na verdade sou eu Eu dizia que meu verdadeiro dom era atuar Sou Jorge e faço o cimito Tá aqui há quanto tempo? Muito, né?